Namodase se Bhagavato arhato sama, sambouda se. Bhagavato arhato sama, sambouda se. Bhagavato arhato sama, sambouda se. Vemku je budík, vlastně Ten budík. teď se dostáváme do těch jemných aspektů meditace na dech, aby jsme pochopili vlastně ty výhody, jestliže do meditace na dech vlastně integrujeme tu meditaci na dech v tradici jógy Ovšem, z, jak už jsem se zmínil, z, stále s buddhistickým, filozofickým pochopením. Vlastně zmínili jsme se o tom, že tibetský buddhismus vlastně integruje všechny složky indické jogy, ale z, stále na základě filozofického pochopení jogy z hlediska buddhismu. No a pro některé z nás, jestliže jsme začátečníky, tak pracujeme s tím, co je jasné. No a dostáváme se pomalu k tomu, co je méně jasné. No a tak, jak už jsem se zmínil, vlastně praxe jogy i praxe meditace je. Stále vyndávání hrubších klínů pomocí klínů jemnějších. To je yoga. Až když už není co vyndat, no tak jsme budhové. I arahat má co vyndávat z hlediska praxe bodhisattva. No a jelikož Obzvláště jogačáry, samsára neznamená nic jiného než hrubost, no tak my tím, že se přibližujeme stavu probuzení, přibližujeme se stále víc jemnějším, stav, jemnějším stavu, jemnějším stavům. No to je praxe jogi obzvláště jak pochopená v tradici yoga čára. No a tato tradice samozřejmě udělala velký impact na indické pojetí jogi A to se odráží tež v kašmírském šivajismu a tak dále. Tibetský buddhismus, ačkoliv je založen, vlastně hlavně vysvětluje už od doby Shanta a Kamala Shíra, Kamala Shíra který přinesli buddhismus do Tibetu, vlastně už od samého počátku zdůrazňuje, že ta, to nejvyšší pochopení je pochopení Madhyamika. Ale bez pomoci yogačára se tam nedostane. A co je metoda yogačára? Metoda yogačára je vlastně do jisté míry podobná klasické indické józe, že vlastně vše se odehrává ve vědomí, vše se odehrává v počitcích. Jelikož máme hrubé počitky, máme hrubé vědomí. Jelikož studujeme jogu, počítky se stanou jemnější a automaticky též vědomí se stává jemnější. Jestliže se počitky stávají jemnější, máme pak přístup k jemnějším metodám, jak studovat Naší laborator a v Joze naše laboratoř je pouze tělo a vědomí. Jiná lab, jinou laboratoř nemáme, jak studovat realitu. To je rozdíl mezi pragmatickým přístupem k realitě, který chce realitu měřit, no a eh, přístup k realitě jogy, který chce realitu realizovat. Na základě ideálu čistého vědomí, který je společný vlastně všem tradicím jogi. A čisté vědomí je stav samády a indická filozofie kromě materialistických směrů, které se nikdy neuchytili v Indii. Indická filozofie celá vysvětluje osvobození jako samády. Ten, kdo je osvobozen, vstupuje do stavu samády. A stav samády je stav čisté mysli. Tento stav čisté mysli, ať už vysvětlujeme teistickým způsobem nebo neteistickým způsobem, mnohé indické směry filozofie právě vlastně združují tyto dva směry. Jako v sámky a v Joze máme sa išvara a nir išvara Sámky, a, a s Bohem, a sámka bez Boha vše záleží na tom, jaký přístup vlastně my potřebujeme a který nás nejvíce oslovuje. Na tom ani tolik nezáleží, jak to nazveme. A to je právě yoga čára. Yoga čára je věda toho, že skutečná realita čisté mysli. Skutečná realita takovosti se nedá realizovat slovy, nedá realizovat koncepty, nedá založit na konceptech, musí se založit na přímé zkušenosti. Aby jsme se dostali do přímé zkušenosti čistého vědomí, právě meditace na dech se zdá být ideální metodou. Protože v meditaci na dech, meditující si je vědom právě daleko více než v jiných meditacích. Jasné souvislosti mezi zkušeností jemného těla v relaci se zkušeností jemných počítků na základě dechu a jemného vědomí, které dech rozlišuje. A proto My mluvíme o pránickém těle, jemném těle, do kterého se chceme dostat jako prostředku k poznání jemnějšího těla a jemnějšího vědomí. Jestliže použijeme... Těchto znalostí jemnějšího těla a jemnějšího vědomí a počitku na něj vázané, pak praxe meditace může nadech, může jít skutečně do hloubky a obsahovat nejenom proces, osvobozování v každé tradici, buddhistické tradici je meditace na dech vysvětlena jako proces plného osvobození. Proč? Protože obsahuje čtyři základy pozornosti, které jsou základem procesu plného osvobození. Jestliže poznáme čtyři základy pozornosti tak, jak jsou, ať už analytickým způsobem, tak, jak je to dělané v teraváně, nebo způsobem poznání eh, přes takovost, důležité je, si uvědomit, že tyto dva přístupy nejsou v protikladu. Jestliže meditujeme tak jako v terénu, analytickým způsobem, poznáváme, že vlastně všechny tyto jevy jsou prostředky k K vyčištění vědomí. Hm? Jestliže je vědomí čisté, pak tyto prostředky už nemusíme používat. Ale jestliže je chceme vysvětlit, stále je musíme používat. Pět agregátů existence je vše, co můžeme zažít. A těch, tyto, těchto pět agregátů existence, jestliže se stanou jemnými, můžeme použít, jak už jsme, jsme se zmínili včera, můžeme použít větší moudrost. No a to je ta cesta k té nekonečné moudrosti, která patří osvobození. A v pozornosti na dech je právě dáno vlastně uvědomování, proces uvědomování si pěti agregátů. Tím, že si uvědomíme jejich hrubost, Potom se učíme druhou kapitolu, uvědomíme si nedostatky. Uvědomíme si čistotu. Na základě uvědomění nedostatků si uvědomujeme čistotu. Čili v mahajanovém přístupu k meditaci. My se neodvracíme od nečistoty, neodvracíme se od samsáry, ale právě pochopením samsáry poznáváme, že není od čeho se odvracet. Proč? Protože samsára je, jak už jsme se učili, je integrována do jednoty, která se nazývá takovost. To hrubé je takovost a to hrubé právě je cesta k poznání čistého. To je přístup satovské cesty. No a teď meditace na dech ve všech tradicích vlastně má tři základní kroky. V jsou to čtyři základní kroky, ale nakonec jsou to též tři základní kroky, jenomže jsou vysvětleny jinak. První základní krok je ganana. To znamená, že doslova že počítáme dech. To nemusíme brát doslova. Počítat dech znamená, že uvědomělá pozornost neopouští dech. To je základ meditace na dech. Proto Buda tvrdí v pána satysuta, že jestliže dech není objekt, nebenitujeme na dech. A základ meditace je, že objekt meditující vynakládá úsilí, aby byl objekt stále jasný. Jestliže objekt není jasný, nemůžeme se dostat ani do šamaty, ani do vypašany. Jsme, dá se říci, v přípravném stádiu. Jestliže objekt se stává jasný, brána k šamati a vypasaně, je otevřená. To je třeba si stále uvědomovat při meditaci. A i u velkého, zkušeného meditátora pokud nedosáhl stavu arahata či stavu budhy, ta jasnost objektu stále se může měnit. A tím se učí. Protože jasnost objektu se mění, Vyvíjí uvědomělost, poznání toho, co ponechává tu vlastnost objektu, tu jasnost objektu se měnit. To je vysvětleno jako lukostřelec, který střílí, když se jeho šíp probodne. Střed terče, tak si přesně uvědomí, jaký je stav jeho ramen, přesně si uvědomí, jak napěl tětivu, jak je pozice jeho ramen, pozice jeho těla. Přesně si uvědomí, kolik síly do toho dal, kolik úsilí. Přesně si uvědomí pozici luku, kde přesně v tětivě se nachází šíp a tak dále. No a tím, že si je vědom všech těchto elementů, pokaždý, když střílí, tak jako Buddha, který byl mistr v lukostřelbě, jeden vlas mohl rozdělit na sedm vláken. Hm? Proč? Protože dal do toho takovéto uvědomění. Do meditace též musíme dát přesně toto uvědomění, aby jsme zůstali stále u jasného objektu. Jestliže jasnost objektu se nemění, samády se nemění. jak vypasanové samády, tak i samády, šamaty se nemění. A jelikož bodhisattva, objekt meditace bodhisatvy je takovost, takovost se nemění. Tady je realizace bodhisattva. Ať už diferencujeme objekt, rozlišujeme objekt, nebo nerozlišujeme objekt. Jsme si vědomí toho, že objekt pochází z vědomí samotného. jestli rozlišujeme ho podle jeho vlastností nebo udržujeme nerozlišený objekt. Stále meditující zůstává u jasnosti objektu. To je proces uvědomování jedné reality v meditaci ugačáře. A do toho procesu, první krok, aby jsme se dostali do toho procesu, je, že zůstáváme stále. nádechu a výdechu a mezi dechu. Jestliže pokračujeme v meditaci, dostáváme se do hlubších stavů. No tak zbyde už jen mezi dech. Jak meditujeme? Jestliže, jestliže dech je dlouhý, mezi dech bude krátký, jestliže dech. Díky koncentraci se zkracuje, mezidech se prodlužuje. Jestliže mezidech se prodlužuje, tady v tom, v té metodě meditace se dostáváme do hlubších a hlubších stavů koncentrace, protože objektem, vlastním objektem koncentrace se stává právě mezidech. A jestliže mezi je v opředí, hrubý dech jde do pozadí. No a když hrubý dech zanikne tímto způsobem, no tak jsme prošli, jak yogačára šástra vysvětluje, vlastně Šamata, výcvik šamata na dechu je ukončen. Dostali jsme se do čtvrtého stupně pohloubení. Ale tam se dostaneme... Ovšem, jestliže vědomně, to je Buddhistická meditace, jestliže jsme si vědomí, plně vědomí, příčin a důvodu prvního, druhého a třetího prohloubení. Jestliže nejsme, tak pak nám to nebude příliš platné ve smyslu vypasany, protože vypasana zkoumá a vidí jasně příčiny a důvody, a z hlediska yogačáry vidí jasně, že příčiny a důvody přicházejí z mysli samotné, protože mysl nebo základní vědomí je základ veškeré naší zkušenosti. A základní vědomí, tady kolegyně se učí Dzogčen. Základní vědomí je to, co ve své podstatě není, jak Tara Sutra a tak dále, to jsou základy Dzogčenu, vysvětluje ve své podstatě není oddělena od takovosti samotné. Čím je oddělená od takovosti? Ačkoliv oddělená ve skutečnosti není. Tím, že my ulpíváme na znacích objektů, jelikož ulpíváme na znacích objektů, nastává proces nestálosti. Jestliže neulpíváme na znacích objektů, Nerozlišíme mezi subjektem a objektem. Proč? Že to, co vidíme okem, pokud do toho nedáme nějakou jasnou formu, to je košile, to je černý, to je bílý, to je Tomáš Sivok, to je dýpa, to je mnich, to je lajik. Máme představu subjektu a objektu. A podle učení yogačára právě to, co přímo vidíme okem, aniž by jsme na to dávali, rozlišovali v tom známky objektu, to vychází ze základního vědomí samotného. V tom základním vědomí se právě tvoří proces subjektu a objektu. To je zřejmé. Aby jsme to pochopili, musíme se dostat samozřejmě do stavu samády. čára se jmenuje yoga čára, protože to studuje Yoga áčára Ačára znamená jednání joginu jednání je samády. A jednání jogínu je že stahují uvědomění dovnitř. Jestliže stáhneme uvědomění dovnitř, pak přicházejí tyto znalosti. Jestliže nepřijdou, co to znamená? Učíme se, proto studujeme druhou kapitolu, učíme se z nedostatku. To, že se učíme z nedostatku, Poznáváme čistotu. Proč? Protože srovnáváme, jak už jsme se učili včera večer, naší situaci se situacem ideálu, který chceme dokázat. A to provozujeme jak v meditaci na těle, tak i v meditaci na vědomí. To přístup je trochu jiný. Místo, aby jsme se snažili odstranit nedostatky, my se snažíme je pochopit v rámci takovosti. I ty nedostatky patří do takovosti, protože takovost se nedá opustit. Rozdíl mezi jogínem a nejogínem je, že jogín je si vědom takovosti, nejogín vůbec o takovosti nic neví. To je perspektiva jogačáře. No to je vlastně základ perspektivy Zokčenu, Mahamudry, tantrické učení, Zenu. Pávě po Naším klíčem k meditaci je víra v takovost. Víra v jednotu v našem poznání. A tu jednotu poznáváme, jak už jsme si objasnili, na základě jemných energií a na základě vědomí. A ty jemné energie a vědomí tvoří celek. A ten celek my poznáváme. jsme ho mohli poznávat, musíme zůstat u dechu. Jestliže ztratíme dech, nepoznáváme nic, jestliže meditujeme na dech. To říká Buda i v základním učení sati suta. Jestliže Zůstáváme u dechu, pak sledujeme dech. To je další krok. A do toho dalšího kroku, které váda dává čtvrtý krok, který v severní tradici není, to, který je dotýkání se. Jestliže sledujeme dech, dotýkáme se dechu. To je logické. Ale proč Tereváda přidala do této tradice dotykání? Protože z hlediska tradice jogy mluví jenom vlastně o hrubém dechu, který přichází do našeho těla. nosními dírkami. živý dech není popsah. To neznamená, že ho neznali. Můj učitel na Šrilance byl Jeden z mála učitelů, který respektovali tradici indické jogy a učili se jí. On tvrdil, znešený Jnana Ráma tvrdil, právě že v době Budhy, aspoň to je jeho představa, já nevím jak to bylo, v době Budhy, ta, ty znalosti Hatayogi, ty znalosti jogi byly tak jasné, že je ani nemusel Budha do detailu vysvětlovat, jak správně sedět, jak se správně podpírat. No a správné sezení a správné podpírání samozřejmě má co dělat s právnickým tělem. Proto se učíme číku, proto se učíme vědu, marman. Hm? Protože Vioze, hrubé tělo a jemné tělo, tu dohromady. My je poznáváme společně, to je právě ten nedualistický přístup, my je poznáváme společně, aby jsme právě poznáním nedostatku, poznáním hrubého se dostali k tomu jemnému. To je nedualistický přístup který je vlastně i kódován v Číkungu. čikung Čí je založen na taoismu. A stejně tak i v tantrickém učení. Čili v Joze poznáváním hrubého my se dostáváme k tomu jemnému. Jestliže poznáváme jemné, je to, protože jsme poznali hrubé. No, teď my nejsme jogíni, protože jsme nepoznali hrubé. to, že jsme nepoznali hrobe, nemáme absolutně žádnou jasnou představu o tom, co je jemné. Právě yoga, nedualistický přístup k józe, nezavrhuje hrubé, nezavrhuje nedostatky, nezavrhuje nevědomost, ale snaží se nevědomosti proniknout. Jestliže nevědomosti pronikne, pronikne mylnou představou světa a mylnou představou bytostí a milnou představou věcí, a tím pádem je mu přístupný ideál Mahajanového buddhismu vlastně ideál nedualistického pojetí jogy, ať už v buddhistickém smyslu nebo v smyslu tak, jak je v hinduismu, v brahma sutrách a tak dále. Jak čisté, tak nečisté pochází z jednoho z dvoje. Toto znalost, toto vědomí nutno integrovat do meditace. Ať už děláme meditaci na dech, nebo děláme meditaci zen, nebo děláme meditaci zokchen? že děláme meditaci na dech, tak sledování dechu je proces zjemňování dechu. A ten proces zjemňování dechu se děje buď na jednom místě, jestliže naším objektem je hrubý dech, anebo se děje v celém těle, jestliže naším objektem je celé tělo, pránické tělo. Samozřejmě musíme mít moudrost a ta moudrost v yoga právě je, že jakékoliv rozdělování od samého počátku je iluzorní ale my poznáváme vlastně realitu správným iluzorním rozlišováním že veškeré rozlišování pochází z jednoty samotné to je yoga -čana. a ta jednota patří vědomí Aby jsme to pochopili, potřebujeme samády. A jaké samády? Na rozdíl od jo, tradice Theravada, kde začínáme se samády na jeden objekt. Tím pádem můžeme studovat jenom tu mysli, která je upřená na Znak jednoho objektu. V tradici neduální meditace, všechny smysly jsou jeden smysl. V základním vědomí ze základního vědomí se rozvíjí vědomí. Individuální z toho se rozvíjí vědomí skutečnosti našeho rozlišování. No a na základě toho pak máme představu, že to, co rozlišujeme okem, Damadýba, Tomáš, Sivok a tak dále, a dveře a okna a auta jsou skutečná realita, kterou možno uchopit. kterou možnost si přivlastnit. No a na základě tohoto procesu pak vznikají z hlediska tohoto pochopení veškeré naše utrpení. Ale aby jsme to pochopili, musíme se dostat ke zdroji a zdroje vědomí A vědomí má neduální podstatu, kterou právě ztrácí tímto procesem hrubosti a chytání se znaků objektu. Proč my žijeme ve stavu strasti, depresí, nejistot? nepochopení, nenaplnění. Protože z hlediska yogačáry my nepoznáváme tento proces a jsme od toho procesu odálení. Teď jestliže přijmeme nedualistický přístup k meditaci, musíme tento pohled spojit s naší meditací na dech. Meditace na dech není lapání dechu. Meditace na dech je poznání dechu v relaci k totalitě naší zkušenosti, která přichází z vědomí samotné. Teď tedy je yes. dotyk právě v tom momentě, kdy hrubý dech a nádech se zastaví. Dotyk je dotyk celého těla. Hm? Nemusíme na to myslet, protože když nemáme konkrétní objekt uchycení, no, Dotyk je dotyk celého těla. Tím, že máme konkrétní bod nebo místo uchycení, no, dotyk je dotyk tohoto místa. A celé tělo zůstává v pozadí. Teď, v této meditaci, co my potřebujeme, aby celé tělo šlo do popředí a jednotlivý dotyk šel do pozadí. Jestliže celé tělo jde do potředí, pak my můžeme používat dotyky jemného těla, aby jsme, se, aby jsme zůstali u jemného těla. Právě proto vlastně integrujeme v této meditaci znalost jemného těla, znalost právnického těla, protože jedině na základě této znalosti vlastně se dostáváme v meditaci na dech do nedualistického přístupu jak energie element větru, tak i vědomí samotné, nepatří nám, ne? ale patří. Patří čemu? Tako. <laughs> takovost. Nazveme to takovost. Proč patří jasně takovosti? Protože se, jestliže je chápeme, nedají se uchytit. Hm? Proč se nedají uchytit? Protože vědomí samotné nemá žádné místo, kde by se dalo uchytit. A energie samotná. se nedá uchytit, protože je pohyb sám. To, co my chytáme, to jsou naše koncepty, naše pojmy. A ty mi koncepty a pojmy my vlastně zkreslujeme Význam naší zkušenosti. Zkreslujeme naše poznání. Ale z hlediska yogačáry, jak se možná dost, jestli se dostaneme ke třetí kapitole, tam se asi nedostaneme teď, ale třeba někdy. Třetí kapitola právě Madianta Vibanga vysvětluje jasně, že. Ta realita, slov je ta realita, díky které my nepoznáváme, že realita našich konceptů, realita našich slov je realita iluzorní. Od samého počátku slova nemají žádnou vlastní podstatu. Ale my skrz slova nadsazujeme vlastní podstatu na naši zkušenost, která je zkušenost pohybu a toho vědomí, které pohyb umožňuje. a které nikde nebydlí. Příliš mnoho informací vede k čemu. Hm? Tak doufám, že jsem vám dal dobrý podmět k meditaci. No a zítra Můžeme ještě jít trochu více do detailu, spojíme je s Číkungem. Jestliže se v meditaci pochopíme jenom trošku, jenom fragmenty toho, jak jemné tělo nás vlastně nasměrová, tak je to velká pomoc v meditaci. Má to jemné tělo, jeho spoj s vědomí je právě jasný. Hm? Spoj s vědomím se stává jasný. Na základě jemného, v hrubém, ho nenajdeme. Jestliže zůstáváme v tak nemůžeme poznat to, co jogačára tvrdí, že veškeré objekty pochází z vědomí. No, tato téze jogačáry není absolutně hmm. v rozporu s tím, co učí teraváda. Teraváda učí jatá, jatá, upadžaty, tatá, tatá, niruďaty, veš vše, co má formu, vzniká a zaniká na stejném místě. A v meditaci na čtyři elementy to můžete sami vidět. Tak pro dnešek by to stačilo. Můžete jim dotaz? A ano. Je tam přesnění. To znamená, že když ten počítek toho hlubého dechu ustoupí do pozadí. I když teda pořád tam ten hlubý dech je, ale do popředí vystoupí vlastně ten počítek toho jiného dechu toho celého těla. Tak dál zůstávám u toho celého těla. Nevracím se už zpátky k tomu hrubého dechu, ale zůstávám. Ten tam je, je ať tam, to, ale na pozadí. Ale na pozadí. Na pozadí. V tom případě se dostáváš hlouběji do té meditace. Potom, jak je koncipovaná v té to severní, vlastně severní tradici. A to je velká pomůcka potom k zenu, k Dhopčenu, k Mahamudře, k tantrické meditaci, k joze vůbec. pak si domená stane vlastně pozornost k celému, to, celému tělu. třeba. pak můžeš studovat vlastně ty jemné energie, které ovládají. Normálně ty hrubé energie ovládají jemné energie. A co je yoga? Že? Ty začínáš pomalu, pomalu se učit, jak ovládat jemnými energiemi ty hrubý energie. A tak můžeš tělo měnit a můžeš měnit i vědomí. Hm? My rozlišujeme hrubý a jemný energie, ale toto rozlišení je je iluzorní. To tvrdí yogačára jasně. Ale ten, tato vlastně toto, tato téze je pak základní téze nedualistického přístupu k meditaci vůbec. Jestliže tak to poznáš, tak to je ten nejlepší způsob, jak se integrovat do celku a nemáš problémy, jak, jak říkal můj učitel. Žijeme ve městě jako v džungli a v džungli jako ve městě. Jestliže, jak to můžeme udělat? Protože si integrujeme tento přístup. A to je v tervádě. Mano Pubangamá dama, mano Seta, mano Vše, Vše je obsaženo ve vědomí. Vše pochází z vědomí. Čité na Nijaté louko, čite na Parikasaty, Čitasa, Eka, Damasa, sabbe, Dama, Masa, Co to znamená? Svět je pod kontrolou vědomí. Všechny jevy, které poznáváme, jsou. V moci jednoho jevu, a to je vědomí. No to je vterování. Jak to vysvětlíme? Závisí na tradici. Hm? Ale to je ve všech budismech. Máme 10 minut pauzy. Hm? Jakub se zase něco naučil, tak si to pořádně. dej do hlavy, ale když už zem, tak To Já bych měl taky dotaz. Když vstoupíte na hrubý do pozadí pozornost na celé tělo, tak potom, když se hrubí, zase vrátí do podpředí, tak můžeme se vrátit zase zpátky k tomu hrubému dechu. No, vždycky zůstáváme u toho, co je, jasné, co je jasné a jdeme pomalu k tomu, co je méně jasné. No tím se z toho méně jasné stává jasným, a pak to e, e, jasné, to hrubé, jde do pozadí. No, takhle práciujeme. A to až do stavu budovství. Celý tenhle ten proces, no to je proces až do stavu budovství. Protože my od samého počátku jsme od budovství nerozlišení. Budha a všechny bytosti je jedna realita. To je zen. Právě proto od samého počátku nemáš kam jít. Ale osilí je tam, abys na základě toho jasného se dostal k tomu, co chceš poznat. Musíš někde začít. A to, co je jasné, to je vždycky to hrubší. Dobře. A když se stráca ta jasnost, tak buď se můžeme vrátit v pohody, jako objekt? Vždycky ale... se musíme vrátit tam, aby jsme byli u objektu. To ale... jsem vysvětlil jasně. Pro to počítání. Ale teď se například sustředíme na lóku, například je to soustředíme na nějaký bod, mm -hmm. tam je to zase lažší. No samozřejmě, to... ale aby se mohla jasně soustředit na lávku, potřebuješ mít ten základ v tom jemný, jinak se tam nedostane. Normální, řekni tady v pizzerii někomu, ať se soustředí na lauku, <laughs> teď tě <pošli> do blázíc. <laughs> On je, on je dobré, jak je člověk, například, se precháde, hmm? a když člověk precháde, tak cítí ty No, no ty můžeš dráky. samozřejmě no. to vyvíjet, vyvíjet no. tu senzitivitu k tomu jemnému tělu, stále. To je číku, Číko nesmíš opustit. To je jenom cvičení, aby si si toho byla vědomá. Zůstat u toho jemného, to je taoistický. Taoistická meditace. No a taoistická meditace je, že to foremné nemůže opustit to neforemné. To foremné vychází z toho neforemného. Proto číňanou je tak jasná ta Mahajána, ale s tou teravádou si nemůžou moc začít. No a když děláš yogačáru, tak to neforemné, to je vědomí. Že? Podstata vědomí.